Josu, ona hemen sortziko txikian bigarren bertsoa kantatzeko lau Dela, kandela, ergela eta txapela. Dela, kandela, ergela eta txapela. Garbi dago erriosa Euskalduna dela. Pistu dezagun hemen Euskara enkandela. Hemengo jendea ez da baterer gela. Hora ingoan guk geukera mango txapela. Egoit, ona hemen sortziko txikian, bigarren bertsoa osatzeko oinak. Osoa, gozoa, paliasoa, eta itxasoa osoa, gozoa paiazoa eta itxasoa Hemen non ostia dago gure itxasoa, hauan animatzeko falta paia zoa. Baskaria zegoen guztiz baigo zoa, ikaragarria izan da egun osoa.